Сътвори сила със своята мишца. Аз съм животът. Аз съм Сароново цвете. Любовта е от Бога. Заповедта на Учителя. Обичай съвършения път на истината и живота.